Doncs hola, molt bona tarda. Benvinguts a Conducta contrària. Avui a l'Especial Carnaval amb uns convidats molt especials. El, a l'equip de Prime Time de Ràdio Sant Quirza. Molt bona tarda. Hola. Hola, bona tarda. Crec ara. Hola, bona tarda. Bé, bueno, doncs pues, a, a, a la meva esquerra jo tinc l'Àlex. Hola, què tal? La Laura. Hola, bona tarda. I la Clara. Hola a tothom. Bé, doncs la Clara és la presentadora i... Sí, ah, Perdoneu, però intento, això no vol dir que sigui la més important. No, ja, ja. No, no, no. no. Ho intento, ho intento, eh? que hi ha certs components de l'equip que em fa boicot, a vegades. Oh, eh, per què em mires? No, no, no he mirat en, enlloc. Vale. Bé, doncs a l'Especial Carnaval tindrem molts, molts... una entrevista per començar i elements indispensables que ja anireu descobrint a partir, bueno, quan comencem el programa. Bé, bueno, primer us voldríem fer algunes preguntes. Podem? Sí, oh, sí home, per això hem vingut, eh? Bé, doncs <laughs> bueno, pues, la primera pregunta és... Com veu començar i com se us va o podrí fer un programa de ràdio. Has començat per la pregunta sí. més llarga. Sí, Clar, eh? és que hem de començar amb algo de xixa, no? A més, no? és que el problema és que cadascú té una història diferent. Clar, és que no hem començat junts. O sigui, el programa aquest que estem fent de Prime Time sí que és l'inici nostre, com a tres, bueno, i una altra noi que ara no està a Prime Time, però que tornarà. La Gina, exacte, exactament. Però, clar, tots tres van començar al mateix lloc, però per separat, de fet. Oh! Ara, Això... de a la Gina, aquesta és la Gina. Com a la prometida es veurà, aquesta setmana, a la secció del contestador de la Gina, us he deixat un single jingle. I com un pajarito em va dir que aquesta setmana... Dura quatre minuts, eh? Vull dir, tampoc cas, cal, cal, cal, cal, cal deus, que el tot, no? També va però... d'això. Bé, el pajarito ha fer un Twitter, que vaig veure com ho anunciàveu. Això que és el d'aquesta semana? una campioneta... Sí. El bé, doncs, podem anar explicant, sentir eh, bueno, de la Gina. Ens, ja. ens pots afluixar una miqueta, gràcies. Sí. Re, doncs que re, la, Gina, la Gina està de baixa, tan foral. Sí. Però està re, bé, eh? Però què és el que deia la Laura, que hi ha un punt que sí que ens trobem els eh, quatre i els tres que som ara, però realment vam començar cadascun per separat i al final... Bueno, jo sé que vaig començar amb la Gina. Sí. Bé, és veritat. Jo vaig començar amb la Gina i hem anat, a russar, hem anat agafant gent, per dir-ho d'una manera. Però jam Clara, tu com vas començar? Així ràpid, resumit. Sintetitzo en 10 segons. Doncs jo soleta vaig anar la ràdio, vaig demanar si tenien temps per una persona... Ah, jo no, eh? Jo vaig anar d'enxofer. Bueno, ah, veus? A no, no, doncs això, que vaig demanar si tenien temps per fer un programa, em van dir que sí, i llavors vaig començar jo, jo mateixa. A mi va venir una noia, és <ríe> es que tot està molt lligat, perquè a mi va venir una noia que era amiga meva de l'escola i de la uni, i... Aquesta noia l'any següent va acabar fent un programa on entraria la Laura. Exacte, que aquell any va ser on jo vaig anar per mi soleta, eh, també vaig preguntar si podia fer un programa i em van dir, pots fer-lo sola o amb dues altres noies, una d'elles la Gina i l'altra l'excompanya de la Clara. Uh -huh. I em vaig fer aquell programa. I allà estava jo. I l'Àlex mentre circulava... Sí, no, jo vaig començar d'enxufè, vull dir, jo soc l'enxufat perquè jo amb una altra emisora en vam començar tots tres perquè hem començar a la mateixa emisora que això mm -hmm. sí que és una cosa Exacte. que ens relaciona. exacta. No, jo vaig, vaig una amiga, treballava allà, un dia em va convidar i ja m'hi vaig quedar. Vull dir que... I per acabar la història llarga va haver-hi un moment on ens vam conèixer, per especials que havíem fet i tal. Vam tenir moltes ganes de fer un programa els quatre junts. A l'altra mesora no hi havia l'oportunitat i ens vam buscar la vida i vam acabar a Sant Quirza. Exacte. Tots quatre. Que ens tracta molt bé, eh? Un pedonet, senyor Sant Quirza. <coughs> bueno, ara li van, aviam què us vol dir. Eh, Dedicau molt de temps a la setmana a preparar el programa la... Què vols, la veritat? <laughs> Home, sempre la veritat, no? Eh, aviam, estem pensant sempre amb el programa. A veure, i s'ha de dir també que és un programa d'una horeta. Clar, tampoc, tampoc és que el fem diari, o sigui, és setmanal, d'una hora. Però a veure, també li dediquem el nostre temps, mm -hmm. això sí. Cadascú el seu, amb les seves seccions i les sí. seves coses. Potser no he quitat a el que ens agradaria, eh? Però, bueno, sí. la, ens haurà bastant bé i... Sempre quan diu la... <laughs> la música mola. <laughs> la, la, la, la, la, la, la. Home, ens hem que és carnaval, eh? Bueno, el que deia, que, que li dediquem sempre un temps i que, que sempre estem pensant, quan ella declara, noves accions, noves formes de fer riure, que és el nostre propòsit. Però si no li dediquem tant temps, eh, com deia l'Àlex, és perquè tenim altres coses i no podem, eh? no perquè no vulguem. A punteixo. <laughs> el micro. <laughs> bueno... Com us sentiu, sentiu satisfet de l'expansió que té un programa professional en una ràdio? Uf, pots repetir la pregunta? Ja, ja, ja, jo també m'he quedat igual, eh, o sigui... O sigui... A, això vol dir que ella m'ha fet les preguntes. <ríe> jo no les he fet, les preguntes les ha fet l'Ivan. Home, treballa en equip... Aquí... Sí, sí, jo treballant aquí equip, jo llegeixo. <ríe> És que ja he fet una altra secció. No, no, tranquil·la. No, no. Us sentiu satisfets de l'expansió que té un programa professional en una ràdio? Bé, eh, sí. sí a, a veure, clar, és que a la pregunta sona com molt important, no? Sembla que, que tinguem com molta expansió, és que a mi aquí és el que m'ha xocat de la pregunta, i clar, al final, a veure, siguem humils, estem en una ràdio municipal, arribem on podem. Sí, no? Però jo, jo sí que estic content, no? Hi poca... És el que diu la Laura, estem en una ràdio municipal, hem d'anar a aspirar més, però de moment estem molt bé on estem, però home, hi ha hagut un salt d'anar al canvi i estem bastant contents. Sí, la veritat és que quan te n'adones que, que t'està escolta gent que no coneixes de res, que simplement t'escolta perquè li agrada el programa, realment et satisfà molt. De cop això ho veus a vegades pel Facebook, que la gent es va afegint i tal, i de cop veus algú i dius, ui, si no sé qui és, és com, ai, és un oient de veritat, és algú que m'escolta perquè li agrada el programa i li agrada el que fem. Sí, perquè de moment la gent que al principi agafes és gent que coneixes que vas dir vinga, va, afegesta, sí, sí. i a partir d'aquí, no, doncs, apareix gent que et descobreix de casualitat i llavors dius, mira, si s'enganxa és perquè alguna cosa fem bé, no? I llavors Clar. això... Home, a veure, jo crec que moltes coses feu bé, perquè si no us recordo malament teniu quanta gent ja en el Facebook? Bueno, 100, allà, six sí, six. mil, mil, sí, sí. Ja vas posant dos mil, no? Sí, de fet tenim el mateix número de seguidors que la PM. Sí. Sí, sí, sí, sí Estem molt contents, des que enviem un fort petó als 1930 seguidors que tenim a Facebook, un fort petó. De fet, si voleu seguir us mentant i que superem ah, a la l'APM, sí, sí. que s'afegeixi tothom al nostre Facebook. Espera, espai publicitari gratuït. <ríe> Facebook.com barra EsprimeTime. Bueno. Ah, i també tenim Twitter, eh? Ja, ja, ja, Ara, ja ho suposo. Arroba EsprimeTime, que la gent ens, ens faci un follow. Ja suposava, venim de tu, Àlex, ja havia d'haver-hi Twitter. L'Àlex està molt posat sí. en aquestes coses. Sí, la veritat és que estic molt, molt... És més, ell és l'encarregat sí. oficial del programa de les xarxes socials, o sigui que... Sí, sí, les coses que posin malament en les xarxes socials són culpes de l'Àlex. Ah, no, aviam... No, no, sí, sí, sí. Hem de reconèixer que nosaltres tenim un cert descuit últimament amb les xarxes socials i l'únic que les utilitza és l'ex. No, jo bueno, l'altre va, sí. dia vaig fer un... Oh, no. Bueno, perquè hem de recordar que el programa, vale? quan el fem en directe, que el fem, per cert, els divendres a les 11 de la nit a radiosanquirsa.cat, Eh, el seguim, vale? el fem el seguim a través de Facebook i a Twitter anem ficant una miqueta que va passant per si algú es connecta en aquell moment i no sap què ha passat durant el programa ho pugui mirar a les xarxes socials, aleshores doncs, ens anem repartint la feina d'una forma equitativa, portem cinc programes fent-ho un la Clara 0 sí. <laughs> la Laura i 0 la Gina Efectivament, però bueno, mira, a, a mi m'agrada estar en contacte amb els oients bueno, si hi hagués més contacte encara millor, però bueno, està bé Sí, jo crec que també que és molt interessant estar amb els oients i veure què pensen ells dels els te de teus programes Bé, i això. Que, bàsicament sí. ells són la raó de per què estem fent no, ràdio. No, i les xarxes socials han obert un món també a la ràdio de poder tenir aquest feedback, interacció amb els oients que abans no, no hi era tant, era més complicat. Bé, Clar. hi havia el telèfon però sempre és com... Clar, és fàcil. És, és diferent, sí, sí, sí. Bé, bueno, doncs nosaltres um, ja us diem que ens hem inspirat una mica en el vostre programa. Oi? <laughs> per a vosaltres, en qui us veu inspirar? Buf! Encara que sigui sí, per separat o...? Vale. Com diu la careta del programa, volíem fer un programa despertador. Sí. No ens agrada Exacte. Menjar. No, no sé, avui en dia estan molt de, de moda i bé, les, la, els programes que més... uns dels que més triomfan no, són, són els programes despertadors i bé, l'Àlex és un gran fan, nosaltres n'escoltem molt, sobretot perquè ens enganxa de canviar el treball a la, a la universitat i tal, i suposo que l'energia i una mica el pensament del programa doncs ve de, dels diferents programes d'Expertadors, suposo. Sí, Vaja, no l'hem per... tret dels documentals de la 2, jo... jo... I també una mica, jo ets de dir, perquè abans quan explicàvem els inicis, sí que ja vaig començar amb la Gina, però també després va venir l'Àlex, quan va marxar l'excompanya de la Clara, va venir l'Àlex i després la, amb la Clara va ser com vam anar a Sant Quirza. I en el moment en que va apareixer l'Àlex en el programa que jo estava, que gràcies a l'Àlex, companyó de la Clara, era com una i mi... intentava ser una mica més seriós, a la que ens vam juntar la Gina, l'Àlex i jo, va començar com a no sé, descontrolar-se la cosa una sí. mica varia. sí, ens vam adonar que el que més ens tirava era fer humor i el cachondeo i tenir via lliure per improvisar i això de menys va afectar sí, mi, sí o sigui, jo estic d'acord amb tot eh? vull dir jo com a mínim per la part meva sempre m'intento inspirar quan busquem noves seccions, no, nous, nous xistes noves... sempre pues, ens agraden molt els programes despertadors creiem que tenen una energia molt bona i que arriben molt en, el, en els oients i, i, i, com diu la Laura, pues, ens agrada molt... Perquè tenim aquesta energia, sí, també. Sí, clar, tenim aquesta energia. Ens agrada molt fer tonteries, fer, fer riure. Que quan una persona escolta la ràdio no sigui perquè s'està avorrint, bueno, sí, o que perquè s'està avorrint, però que deixi d'avorrir-se, saps? Que s'entretingui, que, que escoltant Prime Time l'hora se li passa igual de ràpid que quan se'ns passa a nosaltres fent al programa. Mm. Bé, bueno, jo crec que això és tot el que tothom ho busca, no? Totes les ràdios busquen això. Bueno, ja, de fet, els problemes de debat o d'entrevistes polítiques no crec que busquin això, Home, però... busquen també entretenir, però d'una altra manera. <ríe> clar, clar, clar, potser el nostre públic, és, no sé si esteu d'acord, noies, potser una miqueta més jove. Mm. Home, sí, jo no veig a mi àvia. Bueno, mi àvia m'escoltarà perquè és mi àvia, però no veig l'amiga la de mi àvia clar. escoltant Prime Time. Aleshores, doncs, en, busquem això, que a l'horari també és un horari de nit, i nosaltres sempre diem que abans de sortir de festa, què millor que a posar-te toque escolt <laughs> Clar que sí. Aviam, Laura, tu dirigeixes la secció de cinema, si no m'han informat malament. Sí, no, no, estàs a, estàs, a, estàs a lo cert. Vale, doncs, quin tipus de pel·lícules prefereixes? Jo soc una mica de tot, eh? Jo no em puc decantar cap a un gènere, però jo, si t'haig de dir alguna m'agrada veure aquelles pel·lis que són més difícils de veure, aquelles que no trobes tan fàcilment al cinema, menys conegudes, perquè molts cops descobreixes coses interessants. Vale, la, la Clara està fent un... Que <laughs> no Exacte, m'agrada veure les pel·lis que l'Àlex no coneix. Bueno, tampoc és gaire difícil que no conegui pel·lis perquè haig de reconèixer que soc poc aficionat al cinema i això sempre m'ho tirant en cara les, les dues. Ama, clar, la meva secció sempre ha de dir que dic, heu vist el que sigui, eh? No. Qualsevol cosa. Juno! No! Ah. Juno sí que l'havies vist, no aquesta sí. sí. Però, per exemple, Disney, l'Àlex no n'ha viscat. cap. <laughs> bueno, m'hi ja, filla, vull dir, a casa meva vas veient altres coses. Bueno, doncs pues, Àlex, ja sabem amb què et puc preguntar que em diguis que no. Exacte, bueno, si m'ho preguntes ja t'ho no? Però... <laughs> Però sí, exacte, sempre que em preguntis per pel·lícula, són tot clàssics, els clàssics sí. no els a veure. Per això, i m'intento una mica, de tant en tant, deixar alguna pel·li d'aquestes més desconegudes, a veure si l'Àlex es motiva i comença a aprendre alguna de cine. Vale, vale, doncs pues genial, ja ho saps, eh, Àlex, tu ara a mirar pel·lis. Perfecte, sí, sí, faré, un... Sí. faré una, un intensiu. De fet, ja té una llista feta allà, a veure si la comença. <laughs> Algun dia començaré. <laughs> Algun dia. Bueno, doncs, Àlex, ara et toca tu la pregunta Tu que portes les xarxes socials, estàs molt lligat a elles, realment? Sí, sí, sí, 100%. De fet, és continu quan estem a qualsevol lloc. Sempre estic amb la BlackBerry amb i avall, amb, amb Twitter, eh, sobretot Twitter, que últimament ha crescut molt. Estic molt, molt, soc molt addicte a Twitter. Sí, puc explicar una anècdota? I anàvem amb tren, l'Àlex i jo, sí. eh, hi havia la Renfe Navatar, l'Àlex a la que m'haig de donar compte, estava allà al mig escrivint, en plan, la Renfe va de no sé quants minuts tard, vaia merda, no sé què. Estava allà, cada moment la seva vida la pública.. Sí, bueno. Per tant, això vol dir que si et preguntem a algú amb menys de 24 hores estàs resposta? Sí, tant, amb menys de 24? Ah, mira. De 24 segons. No sé on està la Blackberry ara, però te la busco i tu contesto. M'estic preocupant perquè no sé és. De fet, de... Crec que me n'ha deixat a la jaqueta, espero. Bueno, relaxa, relaxa't, segur la trobes, ara pots anar-la a buscar. Vale, ara vaig. Vale, última pregunta. Clara, jo. tu al pro, programa imparteixes un, un ordre que és imprescindible <laughs> perquè tot funcioni. Acostumes a impartir-lo també fora del programa? S'han informat, eh? Veig que no ens han escoltat. Sí, no sé què els hi haurà dir, però bé, eh, intento impartir ordre. La cosa és si a la vida real, també. Aquesta és la pregunta. Sí, sí, sí, és la pregunta eh? Val? Saber si ets una amant no. no, home, no, mandona, no. no, sinó una persona que ets, no sé, organitzada, com a mínim. Uf, ho intento cada dia, però no ho aconsegueixo, mai. Però si és al llarg plaç, sí, si no, si no, no, em costa, em costa molt, però, però ho intento, ho intento. Sí sigui, podríem dir que per tu tot ha d'estar organitzat. Sí! <laughs> Bé, però ja et dic, si és en el programa s'intenta fer el que es pot, clar, també intervenim els tres, ara que som tres, abans els quatre, encara amb la Gina és... Clar, sí, és una cultura de pelar, però... <ríe> sí, perquè, petonet. La Gina, un petonet. La Gina, si, si veus que el programa passat en el qual vam ficar un àudio d'homenatge, la Laura deia que la Gina sempre les està controlant perquè eh, és tan ingeniosa que sempre no saps per on sortirà i aviam si... Perquè no seria no el primer cop que no, fa una que cagada. No, que molt cop se, se li oblida que està a la ràdio i que la gent l'escolta i diu coses que dius home, tu podries haver callat, coses més aviat personals, podrien no, personals no, no. o no personals o coses que no s'han de dir, saps? I dius, <ríe> Gina, la gent t'escolta, l'estàs liant, saps? i és un continuació que sí, porto dos anys a milla, és horrorós. Bueno, ja ens estimem molt, eh? Clar, però jo crec que això també fa que, no sé, que es vegi que és una persona relaxada, no? La Gina deu ser molt relaxada i molt... Sí, sí. però et, queda, et crea situacions... Situacions compl complicades, d'aquelles sí, sí. de la Tierra Trágame, eh? Sí, sí. <ríe> <ríe> sí, sí. <ríe> doncs, aviam. com ja heu dit, Premi nos no, tant, no el vostre primer programa, no? No. És que, no, clar, no. aquí tinc una pregunta, per favor, en fi. Que, que eh, és molt llarga sí, perquè... o... No no, difícil... no, no, no, no, és que la pregunta... Crec que, que l'ha perdut. No, no, és que el que he perdut ha sigut que van estar remenant aquí amb el ratolí. Bueno, és veritat que després de programa marxeu de festa? Ah, ah. Hem de ser sincer. Ama, no, està no. clar que sí. Ah. L'Àlex t'ha dit que no, però és que l'Àlex és un sosso, no? L'Àlex és el que costa més d'arrossegar, però home, les tres dones anem a fer mal. Sí, clar. A més, de ha bueno, vale. maneres d'anar-se'n de festa. Cert, cert. Nosaltres, en el cotxe, això sí, tenim una festa que no, no te l'imagines. <ríe> <ríe> Quan tornem. Ai, mare. O sigui, no no em vull imaginar, eh? Hem tingut moltes peripècies, eh? En els cotxes tornant, no només amb el tren ahir, a, dic la setmana, la, que, la setmana passada, sinó... <ríe> Bueno... Però, igual. però no només en el tren, sinó que també en els cotxes hem tingut moltes peripècies divertides i... I protagonitzades. Per la Gina. <laughs> Va, I es veu que la Gina és la que té més marxa i més... Sí. No, és una conductora pèssima, però no passa res. Gina, <laughs> eh? Jo crec que no n'hem de dir a la Gina que hem no. vingut aquí a fer una entrevista, eh? <laughs> Perquè els estimem molt i no volem que pensi malament de nosaltres. Bueno, Però si... sí, quasi ens maten. <laughs> vale, vale. Bueno, doncs pues, encara és que esteu vius. Sí, sí. sí. Bé, bueno, en un futur, voleu continuar dediquant-vos a la ràdio? Començarem per la Laura, que està aquí a l'esquerra. Jo ara m'estic dedicant també a la publicitat a l'hora que la ràdio, i ara potser és una mica difícil de saber com, cap, cap on van aniran les coses, però sí que és una cosa que m'agradaria mantenir. La ràdio, ni que fos tenint una estoneta a la setmana o alguna és algo que a mi no m'apassionava gaire, fa anys enrere, quan vaig començar a fer comunicació, era el que menys m'agradava de tots els mitjans, però és el que vaig començar a ràdio, és una que m'encanta, que m'ho passo superbé i que no vull perdre. Clara? Bé, doncs jo sí, sí, sí, perquè per això estic estudiant i m'encantaria, no? Està molt difícil, avui dia hi ha crisi, no? I ens ho han explicat això, però sí, i mentrestant, doncs, anem a Sant Quirze que ens deixen fer-ho, ho fem gratis, però és, és el que hi ha. I, és el preu, no? i, I és com una... t'enganxa. La setmana que no fas, doncs, ho notes, i l'Àlex, sobretot, també, sí, oi? Sí, sí, sí, no... Sí, o sigui, la, la resposta és sí en majúscules, o sigui, eh, sempre he dit que, que m'agradaria molt dedicar-me a la televisió, però és que cada cop més la ràdio m'enganxa mm -hmm. més i ja estic ja fins i tot pensant que potser m'agradaria fins i tot més dedicar-me a la ràdio, perquè és un mitjà que... Crea un, un... Una addicció. Sí, però, i a més, crea un, un, un enigma, no?, perquè, a no ser que els, els oients et vegin a través de Facebook i a través de... no saben comets i s'imaginen, i crec que és un, un mitjà molt, molt, molt curiós i que, si t'agrada... Mm... Si comences i t'agrada, no pots sortir-hi. Mm -hmm. Jo també ho penso, eh? això... I... Bueno, i una altra pregunta que us volíem fer és... Què feia la Gina en el programa? Uh -huh. Perquè, que diguem, jo no l'he vist. Uh. Uh. Bueno, la Gina tenia oficialment una secció de notícies curioses que s'ha quedat la Clara, perquè no tenia prou on ser presentadora. Uh -huh. I a part feia una altra cosa bastant original, no, Clara? Qui, la Gina? Sí, la Gina. Sí, sí, sí. La Gina és la nostra artista de French i, bé, cada 15 dies ens preparava una cançó escrita per ella, la, la melodia Genú, era... Home, ja seria massa, eh? Dir. Sí, eren versions. Agafava cançons conegudes, <sum> va fer d'Adèle, va fer de Queen i li canviava la lletra amb alguna cosa que hagués passat al moment. Clar, ella agafava temes d'actualitat i feia versions que divertidíssimes, que de veritat tot rèiem. No, no, que anava a dir que parlem en passat, però que realment la Gina s'ha anat de, del programa, però que encara l'espa perquè ha trobat el mètode de com intervenir al programa, que ens envia gravacions al contestador i... Sí, això és molt divertit perquè arribem a la ràdio els divendres a les 10 i veiem que al telèfon hi ha una llumeta, una llumeta i sempre l'agafem i és la Gina. I aleshores ens fa gràcia perquè pensem la Laura... Tienes un mensaje nou la crèisa de la setmana que passada. Com ho es semana... Bueno, doncs això, i llavors, la Gina eh, el que fa és que deixa un, un missatge al contestador, i què passa? Que la Laura, a vegades, amb les reunions que tenim, diu, però i si algun dia truca i l'agafa una persona, és que... <ríe> <ríe> és que ja arriba a la conclusió que deu trucar i si contesta algú penja, i fins que no li surt el contestador doncs no es fica a parlar, perquè va començar en dos minuts i cada cop va fent discursos, em sembla, ja. Mol divertit. Però, a amb la Gina llavors, què m'està dient? Que truca a la ràdio esperant que, que somni contestador? Sí, sí. <ríe> I deixa allà el seu missatge i s'ha fet la seva minissecció, que ell ha anomenat el contestador de la Gina i espera que cada divendres nosaltres la posem. A més, sense dir-li res. Un dia va trucar, va deixar el seu missatge va dir «Hola, què és el seu missatge que m'acabo d'inventar?» <ríe> I com que el primer dia li, fa, li va funcionar, doncs... Pues... Sí, sí. Ah, molt bé, molt bé, molt bonic. Mm -hmm. <ríe> bé, bueno, l'última pregunta que us volem fer és... Que el, el prime time és molt important per vosaltres, ho suposo. Sí. I... <ríe> Però si haguéssiu de triar entre prime time o estudis de eh, diaris que feu, què us encantaria? Prime time. <ríe> prime time. <laughs> Laura? La Laura. Oh, la Laura, prime time, prime time. Us fa quedar bé? No, però, però jo no. els meus estudis Anem els he acabat i estic amb els segons. Exacte, la Laura ja té, va per la segona carrera, si les col·lecciona, i, i està treballant també pels matins, llavors és diferent. Home, l'Àlex no estudia ara mateix, per tant ho té fàcil, i la Clara està acabant, que no li queda res. Sí, realment és el que dius. No ens podíem dedicar això perquè prime time eh, ho fem gratis, no? I llavors és això, però evidentment... Si estudiem és per fer això algun dia. Llavors acabariam escollint prime time. Sí, jo estic totalment d'acord. Però s'ha d'estudiar. Per Sí, sí, és molt important. Si eh? No tens futur i ja estudiant, imagina't sense estudiar. Fou. Clar, no, no, o sigui, és, Ara és que m'has deixat com a nini. Això no està ben, res. No, no o sí sigui, que home, tu fas... també fa. Sí, sí, treballo. No, però l'any que ve intentaré un altre cop tornar a estudiar I a clar. estudiar això i perquè tant de bo, algun dia ho deixem de fer gratis, Clara. Home, tant. Aquest és l'objectiu. Clar, suposo que quan vegin que la feina és... Guai, el que esteu fent és tulo, no? es Començaran ja a dir, va, aneu cap aquí o... Home, això també ho intentem. Sí, bueno, però és, és complicat, sí. És un món on hi ha molta gent, ja cada cop més gent més preparada i que sap fer les coses bé i és molt difícil trobar-te el teu foradet per poder-te dedicar a aquest món, però bueno, s'intenta. Mm -hmm. Sí, s'intenta i a més, com diu Laura, és difícil perquè hi ha molta gent cabal i hi ha molta gent també que no val estar està per enxufar. Vull dir que... És I, complicat, però... I també hi ha moltes empreses que estan tancant. Moltes ràdios, esclar, moltes televisions. molts mitjans de comunicació no? que tanquen. Aleshores, clar... És, és que, de fet, la tendència és anar cap a la reducció dels mitjans perquè els mitjans puguin funcionar tots. Estic aquí ara com a experta de Bé, nois i noies, com escolteu, no sigueu periodistes, no sigueu comunicadors. <laughs> ja veig que ja és per aconseguir feina, no? no? No, més aviat és pel seu bé, eh, perquè no pateixin aquesta precarietat que hi ara sí. mateix. Eh, és molt difícil, però és una cosa que t'ha d'agradar i si t'agrada doncs crec que no hi ha més remei que provar no, no, està clar que si sí, t'agrada i és la teva vocació ho has d'intentar, encara que sí que encara que la cosa sigui difícil això, el periodisme o qualsevol altra cosa sí, sí, això segur t'hem convençut? sí, molt, molt, sí? molt faràs periodisme? això això ja ho tenim més difícil eh? De amb no, no, amb, amb, ens periodisme? agrada doncs un, un menys que ens pugui prendre el lloc sí. va, ja ens queden a eliminar 55.800 Bé, doncs, moltes gràcies a l'equip de Prime Time per l'entrevista que ens han concedit i ara ens anem amb I like o oh it feels d'Enrique en Iglesias uh, Anem It's my time, it's my life I can do what I like For the price of a smile I gotta take it to ride So I can feel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 It's my time. It's my light. passa? terribles anoches, miles de terracenses se suicidan y más, las sectas están que no caben en sí de gozo, la gente se está tirando a las vías del tren por un motivo, porque no quieren que el metro se paralice, la verdad es que la sociedad está acongujada. Sí, es... ¿por qué, me, ¿Por qué me cortas? Es una nueva palabra que me acabo de inventar para describir una situación terrible apocalíptica. La gente no sabe qué hacer y por eso ya está recurriendo a el suicidio colectivo. Hay uno programado a las 8 de la noche y otro a las y media, así que ya sabéis. Esto es apocalíptico, esto es, esto es apabullante, estos han sido los informativos teléfonos. I Bé, doncs hi continuem amb Conducta Contrària, moltes gràcies per l'Àlex Vidalta que, ens ha, que ha, ha trobat el Pedro Piqueras a la seva agenda i ens l'ha portat aquí. A... Oh, bueno, bueno, ha sigut gràcies també a la Clara, eh, que ella és qui, qui contacta amb ell cada setmana. Sí, i tant, a mi l'Àlex m'ho va demanar, són amics íntims, i vaig dir, vinga va, que, que vingui també per aquí i faci una visiteta al programa, i mira, l'hem tingut. Ja <laughs> I, I bueno, i continuarem les la secció de sèries. Com vam dir, la setmana passada la Laia es mira totes les sèries, i ha, bueno, unes quantes. I ha... ah, bé, eh? No ho la setmana passada, ah, bueno, no ho vam poder ehm... menjar res. Sí, bueno. Ho comentar entre nosaltres. Sí, i bueno, ara ens explicarà sí. les sèries que es mira. Teòricament havia de mirar-me Toledo... Àlex, l'has vist? No, em sembla un pal, Laura, Laura. A mi també em sembla un pal, perquè no m'agrada les socials, imagina't. Jo no l'he vi, no vist, no soc molt de sèries, però és una sèrie que de moment la gent no l'està deixant malament. No, no, Fé no. Fé molt eh? bona audiència. Sí, sí, sí. sí, per sí. Algú. Però tot això històric em fa un pal increïble. No sé la Clara, perquè aquí la, la que li agrada tot l'un sol és, la, és la, la Laura, però la Clara també és mira, eh? Sí, jo miro sèries però d'aquest tipus no. Em eh? més americanes... Quines americanes podríem dir? Ui! Moltes. No, que jo també em miro, eh, d'americana. Gossiciel, eh, Anatomia de Grey... Eh, hi ha moltes, eh, no, no ho sento. No sé, moltes, moltes, és que no sé. La meva preferida és Anatomia de Grey, a partir d'aquí Gossiciel també, i Friends ho miro cada any, m'ho vaig repetint i després Big Bang Theory... Eh, Sí, I tu, Joan? Mm. Bueno, pues m'has pillat perquè jo no miro cap sèrie de moment, però jo per al programa miraré una sèrie que... Bueno, si una, eh? Fiar, una. una! Bueno, una sèrie perquè si no em col·lapso. <ríe> quan, quan ja tinguis uns quants anys més, ja, si ara et col·lapses amb una sèrie ja morem, eh? <laughs> que bueno, bueno, doncs jo teòricament havia mirat el capítol de Toledo d'aquesta setmana, però el que passa sempre, que no tinc temps, i ho sento molt, Martí, el podries mirar tot l'any. No, sí, ja, ja, ja, la vida mira on l'any, però... No, no, és que justament no he pogut veure, justament perquè això, he tingut molta feina aquest, aquest, aquesta setmana i ha sigut un, un rotllo. Quants cops, quants cops. Sí, sí, bueno, aquí el Martí que està liant-la, però bueno. I bueno, l'altra que havia de mirar Sex Academy, no algú la veu? Jo sé! <laughs> perquè l'Àlex, eh, eh, eh, tot sí. té una explicació perquè què miri Sex Academy. Va ser l'Àlex el que em va, em va fer veure-ho. Sí, sí, perdoneu, perdoneu, jo no tenia ni idea de l'existència d'aquesta sèrie. No, no, és una sèrie, és un programa de televisió, és un reality. Ara, ara faig l'explicació. Eh, eh, <laughs> ara faig l'explicació perquè l'Àlex m'ha enganxat en aquesta sèrie. <laughs> eh! Bueno, bueno, pues... Està la fieta a sobre. <ríe> la, la deixem continuar, cobra, en el seu programa. No, home, no, aquí esteu convidats i clar, aquí ha de ser això, la festa. No, però, vigileu perquè a l'Àlex el convideu i s'apropia i la setmana que veia per a director. No, no, el director aquí, de moment, és el Martí, que no està dient res, que és l'hostal. Posa música. <laughs> bueno, amb lo que estava comentant, em va enganxar lo de Sexe Academy i l'Àlex, perquè l'any passat, no sé si recordes, vaig venir a la teva ràdio. Bueno, meva ràdio no, al, bueno, teu, programa. al teu programa. vale, i llavors, justament al programa vaig dir a algú d'aquest, d'aquest... Cert, ara me'n recordo, si sí, és veritat, dem. Vam perquè a una altra emisora feiem un programa en parlant de televisió i demdic que s'estrenaria precisament al finalment ha sigut el cap de 7 mesos, s'execa ja 4, és un reality show, avui oh, bueno, explicau tu. No, home, no, jo, jo vull que ho estriques tu, ara, no, eh. No, explicau que és la teva secció, que si no no te s'ha de parlar. No, home, no, jo vull que ho expliqui perquè ja que esteu de convidats, ho vull explicar coses. Eh, t'estem i em sembla que vols que ho expliqui perquè tu no no no. no, no, no, no, no, no sí que l'he vist, l'he vist. Ah. És com Toledo, que la vida veure però està ocupada. Ah. No, no, no, he dit els dos primers capítols, l'últim no l'he vist. Ah. Sex Academy, els tres que han fet el segueix internament. <ríe> Clar sí. Simplement es tracta d'un programa on ensenyarà a diverses parelles que tenen problemes sexuals a resoldre'ls de manera implícita, és a dir, no hi ha imatges explícites de sexe. Clar, però... Però llavors quina gràcia té el programa. No, no, no, no, però... També s'ha de dir que... La majoria macabra? <ríe> bueno... Eh... El Martí. Sí. És clar, és un programa de sexe. Sexe de sexe és molt macabre, això. No, però... Es a dir, no es veuen imatges explícites, però sí que es veuen implícites. És a dir, amb roba... Es veuen... Te... Ah, no. Vale. Mm, no, de, de moment no s'han vistetes. No, no, no, no s'ha vist de moment res. Però bueno, han ensenyat gràfics del... La notícia li ha agradat l'audio aquest al mardí, eh? No te'l no te no te regalem, eh? Quan marxem pots fer s'ho ha de saber mai més. No, no, tenen propietat, eh? Els audios aquests tornen que són nostres. <ríe> doncs el que deia, que, que per exemple, la primera prova va ensenyar la forma, les diferents formes de penis i les diferents formes de vulva, vull dir que... Clar, no, no, sí, són més, vi són més visuals, són més dibuixos i que res més. Igualment jo també ets de diàlegs que la majoria de gent allà el que té són problemes de parella. Sí, és a dir, disfunció erèctil, ejaculació precoç, eh, molts complexes que fan que no vulguin fer l'amor amb la llum encesa, una parella que em surtin sí, bastant. Sí, mm, aquest tipus de problemes, no? Sí, no, no, però jo també volia dir en el sentit de que la gent pues, no, no tenen bona comunicació entre ells dos i això. Sí, o sigui, que no funcionen sexualment perquè ja no funcionen ni... Diàriament. Ni diàriament, exacte. Efectivament. Clar, doncs ja està, ja ho hem resumit jo i l'Àlex i ja està, si algú s'apunta, doncs aquí estem i... Doncs oh, <laughs> res, <laughs> que, <va> ser <laughs> que si no, ho has explicat! Si algú s'apunta, l'Àlex i jo estem aquí esperant, ah, eh? Ara... No, no. home, ah, no, no! Ara podríem fer les... el visquent arreu secret que tenim aquí. Comentem-ho una mica. Vaja curte eh... de rotllo, no? Sí, sí, no, que jo abans me l'està llegint a casa. No li i prefereix anar-se'n de carnestoltes. <laughs> I com m'ha dit, soc el director, vaig a fer lo que em doni la gana. <laughs> clar, clar. <laughs> Tots no hem de saber que aquí a Martí salia molt. Això ja, de ser director no va bé, eh? Bueno, Ivan, digues alguna cosa, comenta alguna cosa del nostre... Com es diu? Horari de carnestolta? S'acobla alguna cosa aquí, eh? Sí, sí. És que ja no sento res, ja no pujo el volum. Bé, doncs hem de dir que estem escoltant de fons Always Love You de Whitney Houston que va, que va morir aquest diumenge i des d'aquí el nostre pèssam que enviem Bueno, pèssam, pèssam Bé, pèssams, com es digui <ríe> que, que, que no bueno, rec bueno, recordem si no teniu el Biscan Terrassa la rua, la rua dels de, de adults és demà dissabte a les 5 45. Eh, a les 5.45 eh, a les... bueno, el sopar de comparses no interessa. t'interessa on comença? on comença? per això, a la rua? Es comença amb l'estació ah, sí, comença a les 5.45 però no sé on haig d'anar puc anar donant voltes a Terrassa eh? després s'acaba al parc dels catalans eh, el vell de màscarats és a les 12 de la nit i Ah. Ah. Eh. S'ha de dir que, que l'Ivan està molt nerviós i que, i bueno, que està aquí i que li estic assenyalant jo el, el, el programa, eh? Les borratxeres es que a partir de quina hora? Què? Les borratxeres a partir de quina hora? Sí, a perquè de... la, la, la policia va dir que que la gent vagués i es drogués amb moderació. Sí, sí. <laughs> bueno, estarà amanitzat per la karaoke van i la Carla, que no... bueno. Que no sabem qui és, sí, bàsicament. És a veure, a veure. Que... jo conec, nostra, jo conec la a la Carla, eh. Ah, la ah, coneixes? Ah, val ah, jo no. La Laura tampoc. L'Àlex diu que sí, a veure digues-la. Jo també la conec perquè, perquè ha estat més d'un cop aquí a l'Institut Montserrat Roig fent la sí. profeta de teatre. Exacte, i jo he, fe, jo he sigut alumna seva. Jo no, però la conec. La Laura fa un veno, sí, crec que Sembla sí. Sembla que la pot conèixer. Sí, un, començo a tenir teories de què sé qui pot ser, però no cal que les fem. no cal. Feia un espectacle de Factoria, que deia... Vale, és que no va dir, musicoteràpia.. Sí, sí, sí. Ara sí. Doncs vale. sí. sí. pues, llavors coneixes a la Carla. Sí, sí, sí. La veritat que... Sí. Di... Sí. Què dius, Clara? La Clara també, la Clara també. <laughs> ja la Clara ja conèix. L'hem passat nevada Shakira, al recinte final. <laughs> Bé, doncs pues, llavors ja sabem qui és la Carla. A <ríe> la polèmica de la nit és, qui és la Carla? <ríe> I el diumenge 19 de febrer, la Rua Infantil a partir de les 11 i mitja. -a, a on que no? Comença, comença, <ríe> no? Que comença eh, a la Rambla de Gara amb el carrer de polèmica, jo he posat para. polèmica. Clar. I sí, acaba pla, que, a la plaça nova. Aquí. Ells dos segueixen aquí amb la roba infantil, bueno. mentre, mentre us heu perdut perquè no miràveu, però okay. el moment que ha dit infantil la Clara ha assenyalat a l'Àlex, ah. l'Àlex sentit no, un no. el Martí ho ha vist, ha posat música de polèmica i aquí no. s'ha creat un descontrol. Però, però m'estiu en compte que ens estàs robant les sintonies del programa no, de Prime Time. És més, he, he fet un cop que he pegat meu oh. pendrive. Oh. O sigui, no, Laura, digue-li alguna cosa, sisplau. O el teu PC cabrà al Terra com no borres no la sinòdia. No me usa me la mana, o sigues que no li puc. Bueno, pues te maraura d'averi parlar amb mi. Tenen copyright, t'ha Que sí, que Home, sí, que, que, no sí que no les hem fet ni nosaltres, eh? Ens les, ens les hem fet fer eh, una, una cosa que passat va ser PP, és del Partit Popular. <ríe> Ostres, ha estat tant a la vegada. Van fer Puig Agina la fiquis. Van fer publicitat ja aquí. Partit <ríe> treu això, si us plau. Bueno, i ja hem sempre dona una subvenció o algo, no? Com als agradar duna tantes coses sota <ríe> però l'Àlex acaba de tirar-se a Blackberry. Està bé, Àlex? Sí. Sí? Bueno, vale. El Martí està aquí fent moltes cares. Sí, És que hi uns canvis de música molt rags, eh? El Martí fes a favor. Es... Els clips són molt curts, us ajudem? Va, va, Clara, va. Que per, per algú he vingut, o sigui, vole, volíem... Quant temps tenim? Quant temps tenim? Martí? Què, què, què tenim, què? Quant temps tenim? Quant temps ens falta? Home, mitja són, posat si ho voleu ja. No, no, no. Però va, no, no, no en el sentit no, que no. Quan ens falta per acabar el programa? Ah, home. Sí, dos, set. Uh! Eh, no. pues teniu temps. Em sembla que no ajudaràs tant, eh, Clara. I la no, no, no. Que no va, però la Clara segur que volia dir alguna cosa. No, jo era perquè us veia així, que no sabíeu cap on tirar, dic, anem a omplir. Clar, no, és que penseu que, que, pensàvem que us, us expliquéssiu més i per això, com que us heu, us heu explicat poquet, pues, ens hem quedat una mica curts. Poquet, que volien que els arribéssim el programa, no? Bueno, no sí. què, què vols que t'expliquem? La pronto, Hola. porque va para Good la pronto <risa> Y tengo como titular Leticia Dos puntos, salen a la venta sus vestidos O si, sí, si voleo comprar vestidos Da la Leticia, la princesa de Asturias Ya los pudeo comprar ahora Por un el asequible P, precio de 195 euros Bueno. Però on? No ho sé, és la portada! Dins. Ara t'ho miro. No, no, no. No cal, no cal. En pàgines interiors tenim un reportatge molt interessant. Exacte, un reportatge molt interessant de com l'operació de càncer de la Terelu i com ho està vivint la seva mare, Maria Teresa Campos. Ah, els vestits de la Letícia es poden comprar a www.felipevarela.com. També anien per 2.750 euros i si el 195 us semblava barat. <laughs> Gràcies, Laura, per la informació. Bé, en fi. La Clara! Em sembla que el front us doni... No, no, el front... Pran... Ja, hi, una... hi ha una fondilla de 95 euros, vull dir, pels, pels que necessitin algo més assequible. De quin color? Molt maca, negra, així, que estilitza les cames, apretadeta en forma de tubo, que o oh, estàs tan prima com ella o potser no et queda igual. La Clara m'he adonat que anava ja a presentar, o sigui, no, no, no, ella no. es veu davant dels micros i, i li surt no. l'instint. En fi, aquí continuem no, aquí, aquí, a print time. Que... Com que no. time? Tu? A conducta contrària. No, no, no, que anava que semblava que, que us donessin us donessin subvenció en la revista Pronto però que, en fi, que... L'Èlex i la Laura s'han tornat bojos Déu, i, i no, no se saben controlar si voleu fer un programa una mica ordenat jo no us els aconsello no, en fi, no, no, que, és, que, no, és broma, que no és broma no vull fer un monòleg que, que per la meva part m'acomiado ja, eh no, no, ara marxem, però un últim titular i és que acabo de veure que Andreïta, la del pollo quiere estar más con su padre <susurra> i seus hermanos Com deu estar Belén Esteban? Gran pregunta! Gran. Pensant, eh? Andreïta quiere su padre, ya no quiere el pollo El <susurra> pollo Bueno, tu, mira, fixa, vull dir... Crece i després... Bueno, da igual. <ríe> <ríe> de polla, no? Bueno. Alex, ja està. Escolta'm una cosa. Sí, que crec que com, com deia la Clara, si volem que aquests pobres nois tinguin un programa centrat, nosaltres hauríem de començar a fer un pensament, eh? Us deixem amb el programa perquè, clar, és que us estem robant tot el temps. No, no, i... sí, això és molt divertit. <laughs> bueno, sí, perquè som molt divertits, no? Però, <laughs> no, us estem robant el I temps. I, sobretot, l'Àlex és molt modest. És sobretot... una de les seves qualitats. Sí, és cadelet i no diu mai les seves opinions. Hola. Com va la guida. <laughs> en un xalpa bimbo. Tot a la natura. En el Ponset és que havia d'aparèixer, Laura, perquè... Sí, havia de sortir ben pac, també mal el Piqueres i amb tu, sempre. No ho sigui, a mi m'agrada molt el Ponset, però els pobres nois necessiten que ens, ens anem per, per tenir un ordre al programa. És molt raro perquè no anem les entrevistes, o sigui, qui desparèixen són els presentadors i aquí som nosaltres els que estem dient, bon, i marxem. No, pobres, perquè ara... Eh... Ai, anem a escoltar el principi de, del, del programa que encara anem a escoltar. Mira, és la publicitat no, és... general. No, i si... Les... Eh? Publicitat, eh? Ah, que ara els hi posem un trosset. Canviem les normes. Canviem les normes. El Prime Time comença ara. Volíem fer un programa d'espartador, però no ens agrada matinar. Prime Time Presenta Clara Pariente. Si voleu, una Bueno, ara ha començat, això no és que ara comenci Prime time, és que ens han ficat aquí la nostra fantàstica careta per fer-nos una mica de promo, que ara, Àlex, com encarretes xarxes socials per despedir podries recordar, no? Sí, mira, doncs, però, bueno, primer de tot recordem que aquesta nit hi ha Primetime, ara us recordeu vosaltres. I que és carnaval. I que és carnaval, carnaval però eh, ens podeu seguir a Primetime si us ha agradat el que hem fet aquesta tarda, que si us re, no fem darrere això Primetime, però bueno, a, a, a través de facebook.com barra esprimetime, podeu feu un m'agrada, i a twitter, arroba aquesta nit, hashtag, coixinet, Carnaval Freedtime. I la web, per si ens volen escoltar, Àlex? RadioSantQuirza.cat Allà trobareu l'apartat d'Escolta'ns Online I bueno, ara sí, jo donaria les gràcies a aquests nois que ens han acollit molt bé, ens han tractat molt bé han aguantat les nostres bogeries amb un somriure, cosa que és molt complicada i bueno, això que moltes gràcies. Doncs sí, moltíssimes gràcies per convidar-nos, eh? Nosaltres marxem Ai, quina pena. Nosaltres marxem perquè, és que sabeu què passa? Que és que, si no, no, no arribem a RadioSantQuirza, eh? és que mira l'hora que s'hi has i després heu d'anar de festa clar, clar, clar, hem de fer la siesta per poder on, aneu de festa? Nit, no? on aneu de festa? això, això mm -hmm. on de la noche nos lleve <laughs> però sí, és molt tard, anem directament a Ràdio Sant Quirz I ja em faré la siesta pel cotxe eh? ah, vale, vale. res, doncs també que ens ho hem passat genial i que ja veieu com ens les gastem a prime time així que a continuació aquesta nit us convidem a que us uniu a nosaltres i també que seguiu cada setmana aquest nois que ho fan genial Bueno, gràcies i gràcies a vosaltres per venir aquí i aguantar-nos a nosaltres també i les nostres el nostre pronto Ho diu com si hagués sigut algú molt que ens ha pagat o alguna no, no, no ha estat molt amè i gràcies per convidar-nos aquesta nit que ningús es perdi prentem a les 11 a Ràdio Sant Quirsa. Un patonet. Adeu! La la la la la be El programa, bé s'ho hem dit, perquè ja hem, despe... ja hem despedit, ja dit... acomiadat, perdoneu, perdoneu, sí. perdoneu, perdoneu. Després per es vestir. queixen el meu catanyol, eh. Perdó, ja, ja hem dit adeu, doncs, als nostres convidats. Super, Llavors, super convidats. Super, perquè perquè mega, ultra convidats, perquè cada setmana no els tindrem aquí. Home, ens han ofert, eh. És que, sí, pues, <laughs> doncs, si ens estàs escoltant, Àlex... Per nosaltres, i clara, parienta i Laura, podeu venir cada setmana, bueno, i la gent Escudero també, que, puc, que pot venir. Que no pot venir, bueno, doncs pues. bueno, pues, comencem amb les notícies, d'acord? tenen dos menyans que trencaven els pans de les botigues del barri per arreglar-los Després... Bueno, pues, manyans, Exacte. jo vull dir una cosa, manyans és cerrajeros, per, per als que no siguin catalans, a catalans, no catalans de, de vena pura, pues manyans, i els que siguin catalans també no crec que ho sàpiguen, perquè aquesta paraula no l'havíeu no sentit sabia, jo però... mai. Bueno, l'èl·lia comença. Bueno, jo només volia dir que es veu que el que feien era trencar els panys per després de los i així guanyar diners, oi que sí? Pues clar. La segona, però, la segona notícia que tenim aquí és una galeria ha indemnitzat 2.000 euros A un auto per destruir dues patates fregides artístiques així que explica'm mi van si plau. Doncs una galeria no? doncs va multar bueno, va demanar una indemnització a, a un autor que va destruir dues patates fregides que havien sigut el model d'inspiració d'una obra d'art, podríem dir, d'or, que eren eh, les pomes d'or, que eren unes patates fregides d'or, i ja està. Bé, doncs molt bé, moltes gràcies. Llavors, m'han dit que esmorzar 6.000 calories en 26 minuts és possible. Doncs sí, és així, Robert Pintor. Té un rècord de menjar-se l'esmorzar de 6.000 calories en tan sols 26 minuts. Aquest jove va viatjar 125 quilòmetres des de casa, a Rutland, a Rutland fins a la localitat. Eh, anglesa Shoot Down perquè un restaurant permetia regalar un esmorzar gegant al client que fos capaç de cruspir-lo. Bé, doncs això és molt típic de les sèries americanes que jo no ho havia vist mai vosaltres ho havíeu vist, això? Doncs no, però justament aquest home era de Londres per tant, alguna cosa... Bueno, ja, ja és lògic, però doncs a mi m'agradaria molt anar a un restaurant i que t'ho fessin gratis jo havia sentit que, no sé... Aquest o... ha de fer gratis <laughs> Martí. que t'ho feien gratis al menjar ah, ai que malpensat vale, vale, vale. ets Martí indirecta aviam aviam que ens n'estem anant per tant a tu t'agradaria no Ivan? a mi m'agradaria bueno no sé si me'l en 26 minuts però clar potser en tot el dia tenen, jo crec que tenen un temps màxim no? bueno te, han de tenir-lo doncs tu, té el rècord ¿Yo qué? ¿Yo qué? Si tú te agradarías... Uy, que música et tan et ansiosa. Et, ...que te donas eso, patatas así gratis. Patatas gratis, ¿eh? Yo siento que soy chito mayonesa es normal. es normales. Tom. No sé, jo què sé. Aquesta, Martí, aquesta <laughs> música m'està posant nerviós, A veure, mi, a veure. posa una altra cosa, Martí, sisplau, posa una un altra, un altra cosa. Un bé, bueno, ja es veu que Martí és molt indecis, sí, així molt. que... És indecis, o sigui que si estem canviant de música, no us espandeu, és el Martí que està nerviset, perdut. Una altra de notícia. Doncs bé, anem amb, bueno, les notícies, continuïm amb les notícies, l'Ala no. ja. Una friteria despatxa un client... Per una bomba a la mà entre un quilo de patates. explica'm si es plau. Donc sí, així va ser. Eh, li van despatxar un, una granada que se'n diu en castellà a un client i bueno amb, entre, la bossa, entre les bosses de patates doncs resulta que, que segons ha informat la Guàrdia Civil eh, la granada estava enterrada des de la Segona Guerra Mundial i al recollir les patates doncs mira, com qui no vol la cosa algú es va trobar ja una granada lo que es pensaria que seria una patata i vinga pel saco I de patates i després diuen que el control de qualitat és això, molt bo el, el control de qualitat mira, que això ve... de qualitat Laia venia a la frontera de França De qualitat Donem pas a Mireia, sisplau Ai, Mireia Laia Miralles És es que clar, el seu cognom València, sisplau Laia Miralles Molt bé, doncs uh, Volia dir que ara seguirem Amb una cançó que es diu Titanium de David Guetta i de David Guetta David. Laia Miralles David Guetta Bueno, Ivan, sempre m'estarà corregint Hi ja ha un no altareu No, no, no És ella, és ella la que correga Bueno, comencem ja la I cançó I diu que el meu eh, català és dolent Ah, oh, doncs pues, molt bon bueno. <susurra> Perdona, Martí Perdona? Què? Bé, bueno, pues anem amb David Guetta, Titanium. Titanium. Però sí, eh, és una nova secció que he fet, que es diu Salab bueno, de Sálvame, sí. però si no l'havéis notat, oh, eh? todavia. Sálvame. Bueno, eh, notícia cotilleo. Sí. Paulo Motos dice que estoy enamorado de Antonio Banderas. Ostres, Comentari ostres. de la Gamerall. Llegeix això, llegeix això, perquè no pot. Comentari de la Gamerall. Jo només volia dir-vos que això em sembla espectacular. A part d'això, parèntesi, vale? que ho volia dir abans, que no m'ho heu deixat dir, que la mala qualitat que esteu sentint no és culpa nostra, és, és de l'equip. So. És, és una... sonar. Vale per tant, ho sentim molt. i a més a més. Les, bueno, músiques, bueno. les músiques que us sentint de darrere fons són les músiques que farem servir per cada secció i perquè us neu farm idealitzant amb elles. Llavors a el Martí que ara segueixi, si us plau que Pau robots. El aquí parla per bueno, jo volia dir parlo jo <ríe> <ríe> vale, parla video... però, però una coseta només que vale l'equip de so que gravi malament i tot això però hem d'agrair a l'Institut Montserrat Roig que ens deixa cada divendres i ja quasi confirmat l'equip de so per poder fer la ràdio conducta contrària moltes gràcies avui ens ha perquè oh. intervé Clara Clara por eh, Clara, un peno. Ja són tota, tots els noms menç al de. Vaya mirais. Vaya mirais. Un dia d'aquests hauríem de fer un remix amb tots els noms que m'has dit, amb un sol i És que és, bast... bueno, persegueixo que, segueixo, que no acabem... laia. Mm. Ja, eh, Ivan. Bueno, no. sí. El Balomo Moto saboradas mieles de Éxita, eh, su programa de los miqueros será versionado en China i EE, Estados Unidos. ...producido por Will Smith y él ha sido elegido personaje del año por los siguientes... De, ...por los seguidores de Espejo Público... Y, ...me da muy bien y estoy feliz como una perdiz... ...nos dice le, levantando en brazos a Susana Griso... Eh, ...le pregunta... ...le preguntamos, bueno, le pregunta pronto porque no... ...qué fue y Pablo Muerto responde... ...hago mucho ejercicio, dedico por lo menos una hora diaria al deporte y otra a leer... ...¿leeres deporte?... Bueno, Comenta Iván Montes Bueno, pues no sé Jo, jo què sé si Es pot considerar esport Clar, si estàs al gimnà Tens bastanta capacitat Mentre vas corrent a la cinta corredora Doncs, pues, per si hi ha Sí. sí pues bueno, et vas llegint sí, bueno. la, va la pàgina de Facebook de Conducta Contrària, que és facebook.com barra Conducta Contrària, la segona C de Conducta és una K. I també la pàgina web Conducta Contrària, la segona C de Conducta és una K, punt, Després seguim amb los Winehouse acusan a gent Paul White White uh, de aproxar-se la imatge de su hija. Los padres de la Camelda dicen que la colección de modistas de mal gusto. Vamos, que l'han vestit com una... Y... <ríe> <ríe> no, Arti, perdona, però t'he d'interrompir perquè estàs interromp que Amy Winehouse Winehouse, Winehouse perdó, eh? la Leia em mira perquè no sé què estarà pensant, potser se n'anava a ficar amb el meu anglès de sí, Winston. Sí. La de... guionista de Gran Hermano, no nos cuenta lo que, nos vemos, lo que no vemos en televisión. La... No, no, un, un segundo, Martí. Gilda, Gilda, Gilda. Gilda. Martí, un segundo. Has dicho la guionista, la Gran Hermano. Sí. ¿Vol que Gran Hermano tienen guiones? Sí, tienen guiones. ¿Com que tienen guiones? eso que es un teatro? Bueno, no creo qué? que se lo bueno, eh, a ver, no, no, a ver, a ver, a ver, a Clara's. Clara's, Clara's Vols callar, tío. Gilda <ríe> <ríe> no, Santana fue por Cepelina hace casi 12 años. ¿Cuándo se es estrena ¿no? en Espanya este exitoso si concurso? ¿Interviene la Miralles, por favor? Bueno, jo ja sé que esteu aquí molt posats amb les xarxes socials... Um, xarxes però, socials, m'ho he comentat al Perdó, perdó, perdó. <laughs> perdó, és el meu problema, estic comentant xarxes socials, estic parlant amb gent i la veritat que ho sento però amb lio, vale? Llavors, una, una persona molt especial per mi, que es diu Cristina, m'ha demanat que digué que comentés el seu comentari que deia que pareix de parlar, ai, que que apareix d'escriure que comencés a parlar ja en el... Evidentment, perquè no intervens, està I, en Facebook. I que ens, oh. ha, ens ha donat molta sort a tots, és Gràcies. I des d'aquí li enviem un patonet. Un llegant. pato. <ríe> <ríe> bueno, és graciós. M'he tornat a menjar les cançupetes i està dolenta. Bueno. Està dolenta. Metal i Jokowi. Però pues seguim, parèntesis. Jo a la de Titanes, eh? el tenista servió a Sèrbio, Sèrbio, Sèrbio, Sèrbio de, de alcohol, que... Okay? Bueno, <ríe> ganó al Manacori, Bueno, això, manacuri, en la final manacuri. de l'Open d'Austràlia, la más larga de... Que si no s acaba la música, de eh, más larga de la història. Vamos, que el vau guanyar al Jacobi al Nadal. Després, notícia comenta Ivan Montes. Bueno, bueno, ara el Martí em dóna Ivan pas. Ivan Montes. Després d'haver-me dit que vols callar. No. <laughs> doncs no, Martí, ara, no, no, no, no, no, no, no. Després de que m'hagi fet... No Noticia, si os plau. Noticia, Martí. Eh, primero dona la noticia y después pones la canción. Pero bueno, como ya ja he visto, la noticia trata de I se y es Michael Tilo le da las gracias. Tilo, Tilo, Tilo. Es que ahora se Tilo, pero claro, es o Tilo o Tilo. Es igual. Como sea, Michael Tilo le da las gracias a Ronaldo para convertir en la seva canción. Doncs així és, Michael Tilo, o Telo, li don les gràcies personalment al futbolista per, per haver-li fet populir, per haver-li Pu popularitzat la la seva cançó. I continuem un segon més amb la última amb la última notícia sobre la cançó de Iseu Tipego. No, espera, espera, no, no, no, un segon. Eh, que és los, los, los diablos? Sí, sí, ¿qué pasa con los diablos? Los diablos, eh, bueno, ellos diuen que, que la canción de Aisha Utopego es de los diablos. Los diablos son los de, de Un rayo de sol. ¿Tenemos sí. la canción de Un rayo de sol? No. No, bueno, pues... Eh, espera un momento. No, no, aquí no está, Martí, aquí no pues está. Pues no la tenemos. No la tenemos. Bueno, pues sí, los de Un rayo de sol que es dediquen a fer versions perquè clar, també us he de dir una cosa que vaig veure a les notícies que és bastant curiosa que la cançó d'Un regue de sol tampoc és seva i que està versionada arreu del món llavors, bueno, ja sabeu quina és no fa falta que canti ningú per, per saber quina és sí, bueno, eh, i bueno, bueno i que diuen que la cançó era d'ells Eh, que era i que el Michael Telo els hi va robar taló, taló, com el taló es que vale, el Michael Telo que... els hi va o sigui, els hi va, havien la discogràfica, els hi havien oferit a, a Los Diablos la cançó, perquè clar, la cançó i llavors no la, va, la van acceptar però després al ja Michael Tilo li havien ja, oferit amigues. també bueno, que coses de l'ofici que el Michael eh, Tilo els va quedar millor però que bueno, que arrasen a internet eh, si ho no, voleu veure, següent, ahí se Los Diablos i posa-la Martí Següent, no, espere, que intervint la Jona Jo, bueno, el que vull dir um, a, estava escoltant de rerefons, ja us dic que jo estic amb les xarxes socials i la veritat Ivan Estaves parlant superfort T'estàs liant, jo no, crec, que una mica sí, Dius coses sí. que ja has dit No per eh, perquè com ja estem cansats Que portem estem dues hores a casa, la la cansat. Hem sí. tallat una part, vamos, és més Hem fet una part que l'hem tallat Perquè hem anat a ajudar els de cicles a muntar l'equip de bueno, set sí, no estem a... Us demanem disculpes, de veritat Ho sento valent. molt eh, Jo m'estreso, com diu la Laia, molts cops Ha estat que... la Carmen, moltes gràcies Ha sigut una tarda molt espectacular I m'agradaria encara un moment que tinc que donar el tu que no acaba no, si ho... ja m'artiguen els hijos de Michael Jackson com ha dit el polset a el... estigui mitant pel polset o no mm, bueno, com... jo, em, jo em sento bé però... bueno, pas, jo, pas, tu, bueno. jo no t'ho puc dir eh, perquè eh, clar jo t'hauria de dir que perquè ets el director però digues, bueno. digues la veritat que no A veure, no, los sí, sí, ho fas Michael, bastant bé, ho fas bastant, bastant bé. Jackson, no, no, ho fas bastant bé. Que més com? igual, deixa'm dir-hi la notícia. Los hijos de Michael Jackson dejaron su güey en el Paseo de la Fama, que els seus fills agafen les sabates del seu pare, que pobret i les empasten en ciment. Que dius, es quedaran dures com una pedra. Després, horòscopo. àries eh, molt mal. <laughs> Tauro, millor. Géminis, millor todavía. Càncer, mal, mal, càncer, càncer. El <ríe> Leo No, Martí, eh, Leo, no pots dir això els nostres audients Leo, normal Virgo, normal Llibre, diu que millor Escorpión, molt bé Sagittario, molt bé Capricornio, molt mal Salut, sobretot Aquario, <ríe> molt bé I pistis, Ah, perfectes. vale, vale És que jo soc aquari jo sóc No sé Potser que el meu millor dia és avui I evidentment Ah, és veritat, a l'igual Ho posa Què posa? 11, 13 i 17 I avui és la mayoría, la pone la mayoría. La mayoría de días Voldicam va tot relucient, relucient. Ra, mira, i és tu què ets? Libra, diu. Ells Libra, ja libre... s'indava veritablement què és Libra. Entre ahí vas el dimecria y el dimarts. O, oh, què malament. Què et va passar a Ilaia? Comenta'm una mica què et va passar ahí. Et va passar algo interessant <susurra> o no? Aix, no de... ah, hi festa ja. Oh, ah, claro. ah, hi eren de jous, oi? Vas allà al centre de festa, home. Sí, caràcter? sí, bon dia. Ens anem de festa. Quan acabem el programa no, no, ens jo anem vaig a casa. de festa com els de Primetime, ens anem de festa tot dins. No, grans. no, lo que lo que has de dir és que ells de preparar la festa, per tant, manats a de anar allà, ja, així com em despedeixo tots posats un petó molt gran, els meus oients, i el, el Martí, a l'Ivan. Adeu, Laià. Adeu, Adeu Laià, un patonet Nosaltres, fins la zona que ve. Acaban de comentar prontes, però no trigarem. Ah, bueno, acaba de comentar el Martí perquè mi no em deixen ni i jo havia de perquè ella... Ja no te preocupes, ara et passo pronto i dic. Vale, ara dic... Però Martí, no digues les nostres informacions. Eh, libra dice, semana favorable a nivell general con lo que podràs mejorar tu imágenes de las enfermedades que te hayan estado fastidiando. Oh! Estaves malalt espera, espera, que fem una entrevista Estaves perquè malalta, ella ja està de peu i acabem de fer-li l'entrevista. A veure, Laia, has estat malalta fa poquet o no? La que li van ara va... un altre cop al micro que abans l'ha carregat. He eh? portat moltes setmanes que he malalt malalta, ara estic molt bé. Bueno, crec que em sentim bé. Espera, dinerós, talvis. No te sobrarà, però tampoc te faltarà. Què dius, això? Eh, te, et sobra o et falta? Explica'ns. Bueno, pues a mi, a mi els diners no em sobran ni em falten, però en tinc molt de guardats per al meu futur. <ríe> eh, luego viene... Bueno, ja està, no? no, no Diu mira. això i se'n va. Es queda més ancha que panxa. Espera, luego viene la parte de amor. Espera que tragui una cançó d'amor penseu que jo estic aquí posant-me la jaqueta li van entrevistant-me i que clar, clar. és una mica allò que es diu raro ¿vale? perquè tu t'estàs posant la jaqueta t'estàs anant i aquí et van perseguir, no o sigui, és flipant adé un petonet, explica'ns un moment, Adéu, un moment. amor, ja. anem a la part d'amor que dice que hi ha amorosos Esticat bueno, momentos amorosos o amorfosos he de dir això són coses més personals així que ho sento però no ho puc explicar aquí. la setmana que ve explicarà Vale, adeu, Laia. <laughs> la He de dir la secció, que, que, ells... que faig una entrevista així, jo de sí, peu, de amb el micro. Eh, la setmana que ve, possiblement, vingui Sandra Luque, o no, no? Bueno, o no, la de Catlau de Plàstia, que s'ha de Marta Hernández de Zarza. La de, de Catlau, no diguis noms, home. Marta Hernández de Zarza. Vale, ja està, Martí. No té la Filadóncia, ja pastes ja d'allò, no? Em puc sandar? Sí, seu, que encara queda. Hola. M'agrada molt, Martí. Proposo una cosa, la setmana que ve ens agafem una gravadora, bueno, això. Que no tenim, bueno, anirem bueno, la que ve us portarem, aquí. Us, us portarem la veu del carrer, no, una nova secció. No, portarem la, la veu del carrer, que la sintonia serà, a veure què poso. No, no en tenim encara, la Que sí que en tenim, No, Martí, que, que no en sí que tenim. Que sí Vale, vinga, Martí. Que sí que en tenim. Vale, Martí, però t'he de mandar que callar, sí que eh, que tu m'has mandat a callar abans, vinga. Que a veure, a veure. A que calles, Martí. Vale, vale, explica, explica. Que he de Disculpeu, eh? eh jo sóc molt simpàtic qui em coneix, no, ja ho sap. El Martí no, no és tan simpàtic com jo, eh? Bueno, us recordo, eh, estem a conducta contrària. Ja s'està acabant, estem a la recta final del programa. Què sembla aquesta? Oh, és molt cutrilla. És no? massa cutrilla. Eh, tinc una idea molt bona. Els nostres oients ens poden dir quina cançó volen d'intro per la veu del carrer. Aquesta, eh, aquesta, a veure... Aquesta és més carrer. Oïe, què passa ara? Què que és... ah, ja, ja, ja. un pito. Espero un pitu. que vosaltres no sentiu antiu al pito, eh? Perquè Nosaltres jo No fotis, Martí. Sí. Eh. Disculpeu, això són problemes de la missió, eh? Sí, sí, clar. Suposo. O sense tu que és molt antic, però bueno, a gent que li agrada. A veure, fem una pràctica, Martí. Mira, mama, que sé si no. Ah, digues. Este... Ah, esperat. Es la veu del carrer a conducta contrària. No, sí, no, no, no m'agrada, eh? Ens ajudeu a triar-la? Doncs ja sabeu. facebook.com eh? barra conducta contrària, la segona C, la segona C de conducta, que ah, ja sí? és una K. Ai! Bé, doncs fem una prova. La veu del carrer a Conducta contrària. Home, això està millor, eh, ja? Així està molt millor, doncs... Però bueno, encara donem una vostra opinió I bueno, bueno, bueno, adelantem unes cosetes més eh, Encara no us he sabut segur, llavors no us feu il·lusions Però si hi algú, o sigui, si podem aconseguir una targeta de telèfon Farem trucades, allò que es diu en directe, però bueno, directe, directe eh, Tens el cable de Samsung, aquí, sisplau El tinc aquí mateix Doncs pues dona'm el que anem a fer-ho amb Però tens un Jack, Martí? Evidentment aquí ten Doble Jack Sí, sí. La Chirus Però bueno Bueno Martí És més eh, Algo és algo Avui has amb mi mòbil Perquè no el trobo Pusem una canzoneta, em truques el mòbil, l'agafem. Vale, venga, fins ara un petonet. Espera, mira que no Amb la Dexeu tipego que usem donant la notícia. I doncs, no. Aquesta cançó de fons bola molt, eh? M'agrada. Bueno, ah, sí. Una la notícia. la aconsegut jo o no, no després, ho sé menys. No, no. És de les novetats, oi? Parlarem de, de que comença el festival de Jardí Terrassa. Ah, sí, parlarem, però ja s'acabà el programa, o sigui, no conteu molt perquè ja ens estem passant, però passant bastant. Bueno, una canzoneta. Eh? Ah, no, no, no, no que em borrat una part. Una canzoneta. Ah, Home, no m'agrada gaire. Lead the way, per exemple. Lead way. Marchem amb the lead the way. No, i no, marxem, no marxem, no marxem. Tornem ara. Tornem ara en uns segons. En uns segons. Bueno, en eh, eh, un minut i mig. Adéu. Adéu no, eh? Cry crying out loud praying for the wrong that apparently Continuem sí, estant directe i estem a conducta contrària. Doncs us informem, fem una proveta perquè no hem tingut tant temps, però posem una cançó... Del mòbil, des del mòbil de l'ibat. Des del mòbil per provar, si està si ben entufat, perquè és una mica una connexió analògica. Puta, cap. vamos, que és més curiós. A veure, Martí... Trec la música de sisè, eh? Espera, Martí... Ai, ai, s'accent es molt bé, Anem a celebrar lo doncs ara no, què però fa? no ho treguis, que ho estàs No, home, perquè ara què farem? Truca a important, que serà... Que, sé, que serà... Truca a algú de la classe. Trucarem a la Doyan. A la Doyan, vinga, hombre. En pur directe. Ah, sí, és en bueno. directe de veritat. Bueno, bueno, sí. La trucada, des d'aquí, a quan us el nos no. Ostres, ara em dirà, hola, bueno. Què, la no. paya? Ivan? Doyan? Eh, que estàs en directe. Hemos llamado desde la radio, eh, conducta contraria. ¿Estás hablando en directo? Claro, Te oyen això. todos nuestros oyentes. No es una broma eso. qué? ¿Que estás en radio directo? Está urinando, ¿eh? eh. Aritos, qué puta de voz. Pues ya no me que también Berta, ¿y algo? Sí. Eh, hola, ¿estás en radio directa? No hay. Tens vols dir algun missatge o algú? Sí, que la Dani i jo. Sí? Què? Pots acostar-te més al micròfon a la boca, si us plau? <laughs> Això és molt de, de com es diu, de, bueno, tu parla, Berta, t'escoltem. Vale, doncs que la Dani i jo Sí? Us estimem molt a tots vosaltres. Vale. I, i van i Martí soades millors. Bueno, i l'Alaia Miraias mi si també, eh, que te l'han deixat. Que em senna meva, Berta, Bueno, no... No, t'senya, Berta. L'adoro, l'adoro, Ah, bueno. L'adoro a l'Alaia, és <ríe> genial. Trau, trau. I que, que avui <ríe> endavant, que veu-hi si la ràdio... Ara s'ha connectat bé, ara s'ha connectat I que, ara ara connectat. Contrària, ac... que conducta contrària mai s'acabi, eh? No passa res, vale. és un de contrària. És la millor ràdio. Apoyarem gràcies. fins al final. Vale, moltes gràcies, un patinet i fins... Vinga. Adéu, un pató. Adéu, adéu l'estimem, adéu. Adéu, adéu. Bueno, doncs ja hem provat. el principi això funciona. No això funciona molt fluix, Doncs això funciona... Per fi funciona, tenim ja sistema de trucada en directe, tenim ja moltes seccions preparades i bueno, bueno, bueno, bueno, no sí, sé si i ja van estem van al final. Sisplau, fem una broma, això, no ho A veure, a veure, una vinga, va, una sola. Eh? A veure, dic 6, 2, 6, 2, bueno, doncs jo no puc parlar, perquè, clar. Sí, jo no puc parlar perquè jo no tens tot Parla tu, parla tu millor, vale? Ah, no, no, que ens queda la meva, la, vale, la meva. què, què dic? Que dius? Qui truquem? Què li diem? Eh... I, I si una coseta voleu que us truquem Envieu-nos un correu. correu electrònic A conductacontraria Arroba Envieu-nos un missatge A la pàgina de Conducta Contrària Que és facebook.com Barra conductacontrària O bueno, ja està, entreu a la pàgina web Conductacontraria.es.l bueno, Si continuem... arribem a les 1000 visites Especial visites Especial ja. visitant a tope Bé, doncs ara aquí, aquí truquem. Truquem, eh? Espera't, no, no, espera't, no que truquem. encara no... no Marca no... un número a voleu, o sí, no passa res. Un número a voleo. Disculpa, eh? <ríe> però és que, ara clar. marquem el de la profe de català i ens quedem amb les ganes. <ríe> eh, bueno, bueno, bueno. En de vale. eh, moral, no... Sí, sí, algun d'aquests. És igual, de col·le, eh, però amb número... trucarem al nom... Joan Aníol. Amb número privat, digue-li, senyor González, vols dir? Doncs. Hola, senyor, hola, molt buenas tardes. Truquem, no, no, trucant no, espera't, que el trobo. Ens doncs aglarem. Martí, ens hem de posar d'acord, eh? Cu, c, -c, -c conducte contrària. És que clar, clar, disculpeu, disculpeu. Trucades telefòniques a conducte contrària. Si vols Ai, saber no, Martí, Martí, no el faig bé, vinga. Si vols saber alguna cosa, truca-li a Montes. Ja estàs trucant? No, no, no, no, un segon, torna, torna a posar el Reverb. Tocadas a conducta contraria. Si quieres saber algo, truca-nos y te A conducta contraria. 75 minutos gracias. <ríe> <ríe> Entonces, pues estoy poniendo la oculta y truquemos a el Joan Aniol. Finalizado. O guardar. llamar Mar. El venga. ¿Qué diem? No sé si me parla, a ver si... No, he de traer una mica el Jack. És no no és una connexió per... d'aquestes cutres. És cutre-cutre analògica, eh? No, poteu-lo... -ho. Sí? Hola, Joan Aniol! Qui sí, és? Eh, um, no, eh, pues... Som de l'Institut. Doncs jo sóc Bueno, sí, sóc l'Ivan. <ríe> <ríe> Ens has <pillat ríe> és... Estem bueno. en directe a Radio Conducta Contrària. Estàs sortint en directe. Vols dir alguna als nostres oients? Uh, uh, no, no, no estàs en directe. Bé, o sigui, sea, sí en directe, en directe, però ja ens escoltaràs després, vamos. Què diges algun? Com ho sé? Què diges algun? Aniol Qué que diguis algo, di hola a algú Hola, hola Hola, no, estàs però... en conducta contrària, directa. Eh, hola, pre... hola, hola Hola, diga-li no, algo als nostres uients M'agrada dir hola", eh Beh, Hola, niol hola. Doncs bé, recorda que emitim a les 8 En directe, que ja estem en directe Estàs sol? Au, eh, a la casa? No, sí. jo Ué, que no. sé on estàs, pregunto Igual està en sí. Ah, bueno, i què fas? Al Ah, ah, bueno, pues... Estàs a facebook.com Deixa'ns un missatge que... que ho mirem eh? Si ens deixa un de missatge rapidet El mirem i el llegim vale? uh, vale. Què esclic? No, no jo que sé, Aniol, Has de posar <laughs> el que tu vulguis Bé, doncs Moltes gràcies per estar en directe amb nosaltres I t'haia Maniol Recorda que ens escolteu a les 8 de la tarda vale? D'acord Adé Maniol Ja trucarem més endavant eh? Que tens moltes coses per dir-nos eh? Que sí, Maniol Vale, adéu. Adéu. Doncs pues molt bé que s'ha trucat també. Doncs sí, molt bé, ja no truquem a ningú no més. no? Porta, que truquem. No, no, Martí, vole, Martí. Tio, marca, voleu. Però Martí, home, que em gastes el saldo. Que és de contacte. És no? de contacte, <ríe> ja, és de contacte, vinga. L'última persona, però no... El Martí Guerrero, la setmana que ve es porta el seu cable no, i espera, truquem a Espera, que parlo seu, jo. Vale? No, que jo no tinc cable, a mi no Tinc el de brucolars, però... A veure, pots el d'auricular. No, no, perquè el teu es pot separar el del mig, però no, no. Eh, que parlo jo, Vale, vale, mal. truquem a algú, truquem a algú, vale? Vinga, aquí, aquí estàs truquant. Aquí està truquant. Aquí truquen. Bé, doncs estem truquant en directe, però, bueno... Sí? sí, Hola. Déjale. <tose> <tose> <tose> ya <Yeah>, ya <yeah>, estamos <tose> escuchando el reverb de el reverb del micro. Te ha trucado tu martí. Com comen senten. Que oh, sí, ja, ja, és com de una desoxidadora de los miguero. Que estranya mica el chat. Al track? Sí, sí. Ara, ara, no una mica més? A veure. Es que si, es que si no ara, ara. Martí que li ampliuen qual que això és, és, que és com bueno, bueno, bueno, Tu com has? A veure, que jo també vull. <ríe> que lia un muntó, eh? No, no, no, no, no, no, no, no. no, no. no m'estàs me d'escoltar, tu. A veure. Liar un muntó. Li sí, hola. <ríe> Ui. Bueno, <ríe> bueno, bueno, no, això no és com l'idea. L'idea. Sí, bueno, bueno, <ríe> bueno, bueno, ho <bueno, ríe> que... Que es caldut, també, eh? Adeu, adeu, adeu, adeu, adeu, adeu. Té, bueno, continuem amb les trucades tontes, perquè això més tonta ha sigut impossible. Però bueno, volíem fer una prova perquè veiéssiu eh, el reverb que fa, que és un reverb bastant Xul. fort. Xulo, xulo, eh, xulo. Bé, doncs, truquem. Un saludo. Eh, no, no, espera, espera, que m'han acabat recordant una cosa. Hi ha gent que... Perquè... Podríem dir... Espera, espera, espera. No, no, no, no, no, no, no. no, no sí, sí. ara sí, ara vols, no? Doncs potser t'inviem el telèfon per trucar-la. Tenim oh, no. gent que ens té molta enveja i... Molta enveja I anem a connectar amb ells Tens el mòbil de... El rincón crítica De conducta contrària una nova secció que no hem inventat ara. Bueno, ens l'acabem d'inventar, però no tinc el mòbil, lamentablement, de aquí no els trucaré. Jo sí que el tinc. El temps el mòbil? és clar que sí. Yo tengo de todo. Doncs no farem, todo. la farem passar. No no no no no. no, no, no, no, no, no, no trucarem ara, perquè llavors seria evident que és... Doncs pues no, no el tinc. Que va destinat a qui, aquí ja sabem. Doncs bé, no sí, hi ha gent molt envellosa. No, i no, no hi ha gent molt envellosa. Comença a fotre nosaltres amb indirecta. Indirecta és molt directa. Ivan, que és una música sèrie, a ah, En m'ho fa gràcia. Indirectes, molt directes. Eh, N'estem allargant molt, hauríem de plegar ja. Doncs sí, hauríem d'anar plegant, perquè Pera, a, a per mi... Espera, espera, de cançó. Doncs bé, com... És que ara m'ha enganxat les trucades en directe. Queda tan professional que en farem una última a l'atzar, a l'atzar. Però algú que ens pugui escoltar... Jo dic, jo dic, eh, a número 1. Eh... No, no. Sí, home, que el digui, Ja el tinc, ja està trucant, vinga. Treu una mica el Jack, aguanta-la així. Sí. Martí, ja està. Namda ni saldras. Sí, es es bastante divertido. Ah, ah, ah. Dijastele pichón. Mira García. dulcet Uy, vale. No el de contestador. 6, 6. Bueno, bueno, hem tret al contestador Tens perquè hi ha bona... García? Ai, truquem la Laia, que ha marxat! Jo tinc el número de la Laia, el... o oh, el del Vilalta. Vale, truquem a la Laia. No, que està estudiant. Ah, no, que està fent el programa. Ah, ah de... clar, clar. Indirecte. Ah. Bueno, <ríe> eh, bueno, posa música que si no em sento molt Ah, sí, és veritat que m'ha oblidat Truquem a la Laia Miralles en directe Però el tens tot el número? El tinc jo, el tinc jo? Ah, el, Però baixa els micros i me'l dius Vinga, us deixem amb la base I Espera, tornem que va, amb, que va, amb que va, segons <ríe> i ja marcat el número. Bueno, ja eh? està, marcant el número 1 i comencem amb la trucada. Està de festa. Doncs bé, comencem amb la trucada. Ella no sap que la trucarem. Però, no sap el meu número i estic en ocult. Ara, ara dius que s'ha borratat el programa, digues. Que ens passava, la setmana passada li van trucar i dir que havia, ens havia borrat tot el programa. Digue-li. Vale? Espera, que no està. Tinc un acte més raro. Va, quan vol ara ara. ara, ara. No toquis. Trenca. Potser és que, I, que no l'agafa la perquè, sí, però clar, quina gràcia tindrà. No tinc. tinc no. La truco sense oculta, vinga. Aquella ah, estaves truquen amb oculta. Clar. què vas? <ríe> Home, <ríe> et el número d'altre Bueno, no, el tinc aquí Espera't un segon Añadir a contactos Espera, que li dic el número bé, eh? trec el so ah, I si truquem al Vilalta I si truquem al Vilalta Llavors m'hi truquem al Vilalta Vale, vale, vinga Baixa els micros i truquem al Vilalta Segur, eh, que el el, pot fotre la bronca El, jo. <ríe> venga, no, no, el, tens el número jo El de la Laia Uh, el volvi l'alta, sis sí, sis sí, un Ai, hòstia, que l'estic en directe Sis sí, sis sí, dos, eh, bé, I ja estem aquí un altre cop Bueno, vinga, anem A veure, a veure No sé si ens l'agafarà, eh ¿Qué le dié? Ha convidado, ha la semana para una pintada un de un par de semanas. No, ¿qué tal iba? ¿Qué, tal, qué tal? <tose> Ahora, está como al picotón. Se nos ha apañado o qué? Favor, de no, pero no pengis. Martí, pero sí. Si... <tose> Jo m'ho s'ha és igual. T'hem intentat trucar, eh, Ale que hi Intenta el trucar a tu i li que el trucarem. Bueno, és igual, no, ja? Què? Eh, eh, que acabem doncs, tots ja, això. Anem acabant demà del programa i, bueno, quina cançó no han posat? Perquè ara eh, ja m'estim parlant de resum. Todos los sol de Bongo Botraco, que és la primera que sentiu el resum de... Vale, és la, de la de primera, setmana. doncs, bueno. Ens això... veiem... Ah, dilluns és festa. Bona notícia. Bona notícia. El diumenge pots anar a dormir tard i ah, abans, a Marta Tars, oi, oi, el ostres, més important. Ostres, podríem veure algú no que facin... A... el diumenge. Sex a, Sex, a no, cap fan dimarts, home. Ui, això és més de la Laia Mir Aquí, a l'Àlex Vilata. A la Laia A la Laia. Me l'han que acabava, però... Baixa els micros, modius i... Bueno. Però si el te, el no el tens a trucades. No. Bueno, sí, però m'oculta. Te'l dic què? Sí, si vols. I si no, <ríe> eh, li dic, eh, un moment, si us plau. Baixeu volum, Anem, anem a posar en una, en una cançó així d'aquestes d'educació física que mola molt. Sempre a mi em fa posar-la. Doncs pues l'altre dia deies que era una merda. És una merda? All well. See you smiling smiling I know that I love you oh baby why don't you Vale, ja estem aquí un altre cop vale. Anem a tocar-la Baixem música Vale, vale, vinga que No toquis la gaire al Jack Que es fot Conexió directa Matins punt, sí, matins punt Ai, connexió, El 2033 Aquell és el dels matí Si no envio res perquè no us contestarà Jope No toques, no toques. Laia, agafa, l'hòstia dur. Laia, que t'estem trucant des de conducta contrària? Sabeu amb aquí per' sols? Pues sí, sí, sí. <laughs> bueno, bueno, crec que ho deixem, no? Bueno, ja. mm. Espera, que encara ens l'agafen. Un trucar amb l'altre amb l'altre cop. Però Martí, si el trucas... De... Mol... Ens ha penjat Clarament És que no sé com ens ho pot fer així Si truquem a Vilalta o okay. què? Vinga, a Vilalta Però que okay, ja l'hem trucat, Martín Bueno, porre. Venga, eh, però res Vinga, me'ns despedim bé, Moltes gràcies Ens de conducta contrària moltes gràcies al nostre director Martí I Guerrero Que ser. ha estat tocant la taula Tot el rato Que a vegades mareja Ui, ara m'estic deixant sordo Però bé, bueno, moltes gràcies per estar aquí Amb nosaltres avui, el divendres Dia 17 de febrer Moltes gràcies també a la nostra Que ens no estava vigilant a Carmen, Izquierdo. Carmen Izquierdo Bueno, i a direcció general Osta, Em truca Mireia Dolcet Vinga, anem bueno, Una connexió Martí, Mireia? Sí. Mireia, em sents? Sí. Hola, que estàs en directe a Ràdio Conducta Contrària. Que t'havia trucat abans, però com n'has trigat tant a agafar-lo, doncs, bueno, vols dir alguna als nostres oients? Un moment. I vol la mare que no, i com que no t'havies trucat-me. El Xac, el Xac. Ara ah, el Xac. No veiem no? no, Mireia... Eh... Bueno, Mireia, si vols, pengem i ja perdrem al dia, doncs, vale? No no, va no, no, no, és en directe! <ríe> <ríe> bueno, Mireia, no ha passat res, eh? És en directe! I tenim la teva autorització que ens ho ha de dir. És <ríe> <Es> mentida. <ríe> Bueno, eh moltes gràcies. Has, això ha estat conducta contrària i, bueno, ja tenim bueno. el nostre sistema de trucades. No, Iberta! No, Iberta! No, Mireia! No, Mireia! No, no, Mireia! Sensura, sensura! Sí no, Mireia, En sèrio, en sèrio. M'ha penjat. Ara la truco jo i la calaro tot. Martí, això no, no, es pot borrar o què? No, no ho no penso borrar. Que cruel que ets! És que ara s'enfadaran No, no. Mi. no, no. mira, ho sentiu molt, ho he fet com? amb tot el carinyo si no perquè... No estàs escoltant. És veritat. És igual, tu truca a l'Ara i digue que és broma. Vale, que no vale. passa res. Bé, bueno, ja li direm amb el que és una broma. Li diré que era broma no i que no raó. estava en directe. Però si no, volem, escolta... ets, no volem fer mal a ningú, però si hi fem mal a algú no ens volem fer responsables. <laughs> ho tinc claríssim. Tenim la vostra utilització. Sí, signada per Paki García. Bueno, ara sí que ens despedim ja. Ens un des de conducta contrària. Eh, eh, Mireia, recordem... això t'ha passat per trucar-me. Ho sento molt, de veritat. Recordem l'estada de l'equip de Frank Tema, l'enxulada, la clara pariente i Laura Garcia Falta la gent escudero que de no ha pogut venir. Ens ha agradat moltíssim. Quan vulgueu, podeu tornar per aquí. La setmana I que ve. Ja ens encantarà. Gràcies a ells hem pogut descobrir aquest fantàstic afecte que tenim. Bueno, gràcies al Martí Guerrero, que és el fantàstic tècnic de so. Nos recordem qui som, qui som Martí Guerrero, a la direcció i a la taula de so Martí, diga'ns alguna Hola! La Laia Miralles, que no hi és però que l'hem intentat trucar ah! Hola Laia! Eh, una gran no, no, no, no. Ja I jo sóc l'Ivan Montestà Bueno, de l'Is Montserrat Roig Ens podeu trobar els tres al Facebook I el nostre programa de ràdio També el podeu trobar a Facebook A facebook.com Conducta Contrària I a gràcies. la web també De conducta conductacontrària.es.l Gràcies també a la Els Lius I a Pollo Moral que Clar, ara A la no Doian Quim no, a, no. a la, a la doian, no A la Doian espera-vos Hem d'agrair a totes les persones que han estat en directa Avui amb nosaltres no, que sigui, mira. Vilalta, i Vidalta, Clara Pariente, la Laura García... No, la Laura García, sí, la Laura García. La, la Laia... La, la Laia... Lista Mora també estava. La Laura García... No, no estava. La Berta Els sí. Líos... Bueno, sí totes estava, les ben que ben heu estat, ben i tots els que heu estat, estat escoltant-nos, moltes gràcies de veritat. De roig, I a l'equip, i a l'equip del Montserrat Roig, i al meu portàtil... del Montserrat Roig... I al meu que portàtil... no direm el nom del portàtil que li vam posar, se si m'ha posat... Això és E.E. Eh, eh, eh, Pat. No, no, Pat no. No, no, Avui li canviem el nou mal portatil del Martí Guerrero per agrair-li a la Carmen Izquierdo que ens hagi, deix... ens hagi permès fer aquest fantàstic programa Gràcies a tots vosaltres per estar la darrere del, de, del, de, de, de la pantalla de l'ordinador Vosaltres sou la base del nostre programa Us És que no em canso de dir-ho perquè ara em poso nerviós i ho he de Moltes gràcies per estar aquí i ara Algumet, Martí? amb tots i totes la cançó sol, lo banco, lo la setmana eh, que ve ho està ho aquí traco. la nostra programa de plàstica bueno, de Marta Nández o la de català Sandra no se sap o potser estem sol però un programa replet de coses fantàstiques més i millor ah, com el, el Mercadona la contrària bueno, ens veiem la setmana que ve un petonet adeu, adeu. adeu. i moltes gràcies a l'equip de premsa escolteu-los aquesta nit a les 11 de la nit a Ràdio Sant Quirze per internet Ràdio Sant Quirza Escolteu-ho en directe, bueno, ja sabrà. Ja, que ho escolteu, hàstic. Vamos, publicidad. Vinga, ens veiem la setmana que ve. Ara sí, ens despojarem. Okay. Un llibre del barotel de pastes, gallo. Nocilla. Sí, ja. <laughs> Bé, doncs la setmana que ve, tornem més. Avui l'especial carnaval no ha sigut molt carnavalero, però bueno. És que al principi, al principi. Eh? Ho hem intentat. Uh, ens veiem tots els dies amb el sol, que us recordeu. Ara que em veieu a mi bajando para a ver un, un patonet que no querías que gusto es su colchón bañado en sudor bueno bueno me encuentro a la luna que estaba dormida estas dos horas pregúntale al día qué vamos a hacer hoy para darle color respirando hey, todo el día con respirando todo el día con Salamos tu amor, hoyamos ¡Oh! tú y yo. Que no te das corta que nunca termina, que ganas de verte y la vida y ya ha el sol. Chipi ya el calor. Te sipilón, no importan las horas de noche y del día soñando en tu caaga perdiendo la Definitivament, ja, això, és, això és com s'acabaria el programa inicial El, el programa bueno, sí, de la setmana que veig s'acaba, però bueno És que, que agrada, enxat, ens agrada fer els addicts Jo crec que som addictes A eh? la ràdio ens hauríem de fer mirar, eh Martí? No que sí. okay. Ara quan sortim ens eh, anem els dos junts al, al Cap dir. Rambla i que ens minui un psicòleg. Hem de dir eh, que ha trucat la Mireia, que no està gens enfadada. Hem de enfadada. dir que no s'ha enfadat la Mireia Dulcet. I que ens deixa, de deixa, deixa... ara sí que ha dit el seu nom, però bueno... Mireia, Mireia Dulcet, Dulcet, està realíssim. És, és molt que... simpàtica, només he de dir que és una de les millors persones que et pots trobar a la terra. Però si m'ha dit Borde. Però Martí, a veure, jo també t'ho diria, eh, algunes vegades... Ui. No, no, no, no, no, no, que em posa el micro al 20, que em posa el Ui. micro Ui. Ui. No, no, no, no, Martí, I sisplau Ja estem acabant, eh, que, dia... <laughs> que, que ja acabem, que ja acabem, que us estimem i que fins la setmana que ve, que adeu Martí? Com que adeu? Bueno, que adeu, no, no, a veure si s'acaba, que jo crec si que, que, jo que Bueno, Martí, ho sento molt eh, bueno, Disculpes això, públiques, això està sobrent, vale? això està sobrent, em sembla Vale, Martí, eh, eh, recordem... posa el rever i diem adeu homenatge a Whitney Houston una de les grans això és normal que passi és es que com no és molt bona acaba, això homenatge a Whitney uh, Houston que va morir aquest diumenge ah sí Ah, el igual el no ho sabies, sí. Mati. Bueno, no sé si de veritat, no, no, no. amb els cops que ha sortit a les notícies, com no ho Ah, hòstia! Okay. Sabies... Espera, espera, que tornem, que no hem comentat un tema que jo volia comentar. No hem comentat el tema de Ja és Terrassa. Eh? Bueno, és que ja se'ns està fent massa llarg. No crec que el puguem omitir a les 8 però bueno, ah, a les 8, quart, 8 quart ja, quart, ja quart. estarà metid eh, bueno, ara ja serien les 9 i alguna però bueno és igual, eh, no, més les 9 les us estimem que us diem que la mentre que vem... esteu al Facebook escoltem això que l'hi vendes pues eh, que sí. anem a parlar ja del festival que comença el festival de jazz di digues ràpid, quan que comença i ja acabem jo perquè comença. jo ja tinc el micròfon a la mà i ja m'estic aixecant perquè jo ja em vaig despedint perquè he d'arribar a casa no és que m'agrada molt perquè és tipus a televisió. Martí, fem un foto festival repartem al Facebook, Cal, vale? aquella, moment, que vaig a fer al revés aquest. El festival de jazz comença festival el 8 de, de març d'en Tefer. El divendres 9 de març, a les 10, Tedros every Quartet. Al dimescle 14 de març a les 10 ja s'hi moren The Big Bangon. Bueno, i quan. dijous 15 de març a les 10, vamos 15 de març. És que innocents. de març a les 9, and René Maré. Les venes retrades a la su piscina a la su piscina la caixa Unim. No, la máquina, ya. no, pero yo hago muy buena voz, ¿eh? Bueno, no, es que soy muy egocéntrico. Esto de todo se engancha, ¿eh? A ver ahora, si lo pillan. Indirecto. Todo se engancha. El egocentrismo. fantasma de Winnie Houston. ¡No! Aquests pitos són raros, eh? Sí. Doncs bé, continuem. Bueno, acabem! Hosti, no acabem que... mai, aquesta paraula... És tallyar. que no s'acaba, no s'acaba mai, i no s'acaba. Som com les, les... Com es diu? Som com les piles d'Uracel, i duren, i duren, i duren. Això vol dir, no s'acaba mai? Doncs sí que s'acaba, hem de dir i posa una, una música de despedida de... Always win, always No, home, eh? que no, que posem el fiti i pali. I Vale, pues bé, marxem ja Tu si vols no, ser una estrella? Jo quiero ser una gran estrella Tu vols ser una estrella, Martí? No bueno, m'ho he de plantejar Bueno, no, no es No moriré ho com la Whitney Houston com, A veure, que insinuàs de la Whitney Houston, eh? O com eh? la Amy Will House, la Amy Will House, molt jove Bueno, adeu, marxem però sí que ve, un patonet, mmm. Hoste És que volia per perquè... que volia fer perquè, clar, els locutors de ràdio diuen un patonet, mmm. Com l'Àlex Vilalta, la Clara Pariente, la Laura Garcia o la Gina, clar, clar. i clar, com aquest programa va a sobre a ells perquè avui han Benguetès, doncs un patonet, mmm. Com tocat Catalunya. aquesta cançó? Sí, així m'agrada molt. A mi també. <laughs> Adéu! Despedida de conducta contrària. Acomiadament, millor dir-ho. Gràcies a tots els nostres uchels que ens han escoltat durant tota aquesta... durant tot aquest vespre. Propera parada, Terrassa, capità. Propera Terrassa, propera Terrassa. No, Terrassa, terrassa, terrassa not que és, que és a casa meva. Moltes gràcies. No, no. Un segon temps. Paterrats, Recordeu, la setmana que ve, conducta contrària a les 8 de la tarda. Bueno, a les 8 del vespre a les 8 de la tarda. Laia Miralles, Martí Guerrero i Ivan Montes Un petonet i ara ja ho deixem ja perquè si no ens quedem i fem aquí que Si no la cara en el cerdo con la fregona en el pegador Us estimem, recordeu que estem aquí a facebook.com barra conducta contrària eh, www www punt conducta contrària punt es punt l Adeu eh, Adeu i la fiesta sensacional hey! que no vas a fumar un pan a ras, jo vinc d'un poble que està al costat no estic petit però ben arreglat amb gent propera i i tenim